ni la Bona nit, benvinguts a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 78 i últim de la segona temporada. Una salutació de qui us parla, sóc Jaume Monsant i estàs a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM. També ens pots escoltar per internet o per la TDT. Per estar en contacte amb el programa pots contactar amb la nostra pàgina de Facebook facebook.com barra núvol de o en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com on hi trobaràs tots els podcasts i informació ampliada de tots els programes. Bé, doncs, com us deia, avui acabem oficialment la segona temporada del Núvol de Fum. Dic oficialment perquè encara ens queda una petita sorpresa per a l'estiu, que us revelaré en breu. La tercera temporada començarà a la tercera setmana de setembre, en principi, respectant l'horari actual, dijous a les 10 del vespre i la repetició dissabtes a mitjanit. Així doncs, avui farem una selecció força variada on acabarem d'escoltar coses que teníem a mitges. Comencem el programa presentant a Guy Birkin des del seu nou disc a Basic Sounds titulat Beats i la peça es titula It Will Bible Around Aquesta era la peça It Will Beible Around de Guy Birkin, des de Basic Sounds. I ens quedem aquí, en el segell canadenc, perquè, com sabreu, l'anterior referència, aquesta de Guy Birkin, també va ser molt sonada. Es tracta de So Long Voyager de James Butler, amb tres talls d'ambient dron, lluminós i càlid ens quedava un tema per escoltar d'aquests tres temes de James Butler i és aquest titulat Persistence. Hem arrancat el programa amb dos temes de les dues últimes referències de Basic Sounds, Guy Birkin i James Butler. i ara ens desplacem des del Need Label canadenc fins a Anglaterra per a descobrir la nova recopilació gratuïta del segell Serene. Formada per 13 talls, i trobem artistes com Brambles, Holland Mill, Houska o Nest, projecte dels artistes Hau Roberts i Otto Eitotlan, que no s'han vist mai en persona, cosa força habitual dintre dels projectes col·laboratius per internet, però que tot i això, tot no haver-se vist mai en persona, composen junts, preciositats com aquesta Far From Land preciosa, com us deia, aquesta peça de Nest, titulada Far From Land. Nest és un projecte col·laboratiu entre Hugh Roberts i Otto A. Totland i aquesta peça la trobareu dins la darrera recopilació del segell serene. Ara canviem radicalment d'estil, ja us he dit al principi del programa que avui teníem una selecció molt variada i ens anem ara a escoltar el tron fosc i minimalista del projecte Godafos, projecte de l'artista madrileny Carlos Suero, involucrat en altres històries musicals, principalment l'anomenada Suero, de caràcter més experimental El que estem escoltant és del seu projecte Godafos, com us deia, amb la peça publicada dins el recopilatori Anth People de Seven Moons Music, que hem estat escoltant durant els darrers programes. Es tracta de 10 minuts de dron fred fosc sota el títol Orion Gestures 2. Doncs així sona aquesta peça de Godafo, Goddafos, perdó, Carlos Suero des de Madrid i des dAn de People, la nova recopilació de Seven Moons Music. Segueixes a la sintonia de Núvol de fum a Ràdio Mollet, al programa de Música Ambient Electrònica Experimental i Minimalista. Avui estem fent el programa número 78, al darrer de la segona temporada, abans d'agafar unes vacances fins setembre i tornar amb les piles carregades. Seguim escoltant música. Ara amb una altra peça llarga, molt més amable i ambiental que l'anterior. Des del segell aSrangely Isolated Place escoltem una peça del projecte 36Hather Spa. Drons, càlids i envolvents, sobre una gravació de pluja, construeixen aquesta peça, senzilla i serena. És la música de Dennis Huddleston, 36 6 des de Strangely Isolated Place i des de la seva referència número 28 Header Spa en la seva versió Burning I bé, a poc a poc ens acostem a la fi del programa però encara tenim temps per un parell de temes més Acabarem la temporada posant un toc de ritme i ficant un peu dins el techno, començant amb la música de Floating Mind. Ja vam escoltar un tema seu la setmana passada, un tema més ambiental, i avui entrem de ple en el seu nou EP titulat Dark and Light amb la primera de les peces que el formen neu negra. Uh, Floating Mind eh, últimament ha estat millorant moltíssim el seu so des del seu propi segell, monocrac que ja disposa de 165 referències publicades i per això i, també pel caràcter minimalista de la seva música doncs l'he escollit perquè soni aquí en el núvol de fum d'avui així doncs us deixo amb aquesta peça llarga també molt minimalista, Techno amb floating mine, titulada Neu Negra sona aquest neu negra, aquesta neu negra de Floating Mind des del seu propi segell monocrack, referència número 165. I acabarem ja el programa, ens queda un tema més per escoltar, també seguint en la línia techno i profund, escoltarem el projecte Nolius des de la referència número 204 ja de Picpack Netlabel. I això es titula Late Rai. Aquesta era la peça Light Ray, raig de llum, d'Anolios, de des de la referència número 204 de PicPac Net Label. I amb aquesta peça acabem el programa d'avui, número 78, i acabem també la segona temporada del Núvol de Fum. Ha sigut una segona temporada carregada de molt bona música. Jo almenys eh, fent el programa he descobert eh, música molt bona que m'ha agradat molt i espero que a vosaltres doncs, també us hagi servit aquesta temporada doncs, per descobrir, per escoltar i per endinsar-vos dins aquests estils tranquils, relaxats que toquem aquí al programa. Ja us he comentat al principi del programa que de fet aquest no és l'últim, últim programa de la temporada tenim una petita sorpresa guardada que suposo que veurà la llum la setmana que ve o molt en breu de moment no us avanço gran cosa ja us ho trobareu quan estigui a punt De moment, jo sí que m'acomiado de vosaltres. Fins al setembre, la tercera de setmana de setembre, tornarem a estar aquí amb vosaltres. Previsiblement seguirem en el mateix horari, dijous a les 10 de la nit i redifusió dissabtes a mitjanit. I com sempre, doncs aquí, a Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM. Només em queda desitjar-vos que passeu molt bon estiu, que sigueu molt feliços i que ens tornem a retrobar al setembre en la tercera temporada del Núvol de Fum.